Tervetuloa jälleen! Oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänään mies, joka juhlii naisten päivää etuajassa. Tai ainakin luulee tekoisen niin. Toivotan tervetulleeksi ihana, komea ja viisas, hermanne akrobatia Ari Kova! Naisten päivä, tai se siis ei tänään mikään naisten päivää, mutta huomenna. Ja näin kun tässä nyt on Spotify kanssa ollut näitä erinäköisiä vääntyjä ja julkaisuongelmia, niin mä ajattelin, että jos mä juhlin näin niinku etuajassa päivään, niin silloin kun te pääsette kuuntelemaan tämän, eli perjantaina, jolloin se naistenpäivä on, niin mä ollaan ikään kuin ajallaan. Ymmärrättekö mun logiikan, nostis järkeä? Ja vaikka ei olisikaan, niin tehdään näin joka tapauksessa. Ja mikäpä olisikaan parempi tapa viettää naistenpäivää kuin katselen hyvää suora toistoa. Ja näin ollen lyödään. Mulla menee taas tosi hyvin, että sonen kanssa, mutta lyödään tänään kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja käydään vähän suoratoistoon, mulla on pari hyvää tipsiä. Ja sen lisäksi puhutaan naisten päivästä nopeesti, parit läpät. Siihen mulla on vähän aikataulu tässä loppuviikosta kortilla, niin katsotaan mitä kaikkea me tässä keksitään ja kehitellään ja ehitään ennen kaikkea tekemään. Mutta päivä tosiaan teemana historiikit on ollut suosittuja, joten totta kai te kuulette naisten päivä historiaa, mistä se on lähtenyt. Mä veikkaan, että tätä ei kyllä tiedä, Kuka Joku on tiennyt, joku oli, yksi oli tiennyt tämän tota, niin, Abiristeli-jutun. Ja olisko yksi tai kaksi tiennyt tämän laskeaisenkin historian? Tuli kertoa, että hei, tää oli tuttu, mä tšennasin. Hyvää kerroit suurellekin yleisölle, mutta tätä naisten mä väitän että tätä te ette kukaan tiedä etukäteen. Mä kerron sen, sen lisäksi mulla on yksi erittäin hyvä vitsi tähän liittyen. naisten päivä on mun mielestä loistava päivä vähän piikitellä miehille. Ja näin ollen mä teen sen tänään yhä vitsimuodosta, mut aloitetaan suora suoratoistosta. Ja ennen kuin mitään unohtuu, niin meillä oli eilen myöskin arvoitus. Ja näin, olipa kerran tyyppi, hän liukastui ja rikkoi vasemman lonkkansa, mikä olen hän ongelmansa, niin ongelma oli tyyppivika, ei kestä lonkat. <lipäätä> Kyllä, taso on näin korkea tällä viikolla näiden suhteen, ei se mitään, mutta tota, onneksi meillä on tänään kiinanlaiset uutiset tulossa. Tänään oli hyvä päivä uutisopsikoiden saralta, joten ne on ainakin täyttötimanttia, äsken äskenen nyt oli pikkusen kuiva. Nyt tämä on Timo, rullaa joku hyvä jinkula ja sen jälkeen mennään toiston pariin. Milloin, kunhan tähän Oliks jotain-podcastiin saadaan ohita intronappula? Tulis meinaa tarpeeseen. Oliks jotain? Joo, mä oon aikaisemmin siitä, että televisio tulee katoamaan. Kukaan ei enää katoa tommos niin sanottu lineaari vaan kaikki muuttuu suoratoista palveluista, joista pystyy vaan valitsemaan, että mitä sä haluat katsoa. Ne on siellä katottavissa tietyn aikaa, mutta tota, mä myöskin annoin kuraa Netflixille tossa, että siellä on paljon tämmöistä Indie... Indie paskaa suoraan sanottuna, eli tämmöisiä kaiken si ulkomaankielisiä leffoja ja sitten pienellä tehtyjä, mutta nyt mä huomasin, että uusimmassa päivityksessä lisäyksessä siinä oli tullut mun lempielokuva, yksi ihan mun top 10 elokuvista nimittäin Interstellar, vuodelta 2014. se juonta, sen kummempaa paljastamatta, sanottakoon, että Matthew McConaughey on pääroolissa, tällainen hieman oma elämänsä ritari, joka ei ihan luota tavallisiin instituutioihin. Vähän tämmönen varautunut kaveri, se käy ilmisiä alussa heti, hän vähän niinku Tekee asiat omalla tavalla, pikkusen eristäytynyt jossain jenkkien tämmöisessä niinku lännessä. Se ei ihan käy sitten ilmi, että mikä se, mikä se mesta on, mutta tämmöinen vähän eristäytynyt maanviljelijä. Ja tota noin niin... no leffo saa kuitenkin vahva käänteä, kun nää kappaa hänen poikansa kanssa tällaisen jonkun drone Ja siitähän se tarina sitten lähtee juonnellisesti, sanoisin tästä elokuvasta, että nerokas. En oo mikään skifi-tyyppi, tää on siis tämmönen avaruus... Mavaruus elokuva. Mä en hirveästi jaksa, mutta jotenkin tää vaan toimii. Koskettava, älykäs ja ennen kaikkea ajatuksia herättävä. Jokaisen ihmisen. Ja miksei Lemmikinkin tulisi jossain kohti katsoa tää leffa? Nyt, naisten päivän kunniaksi tänä viikonloppuna. Ota se rakas popparikulho siihen kainaloon ja nauti Netflixistä, Interstellar. Vahva suositus, mä lupaan, että se tykkää. Tää on erittäin, erittäin hyvä leffa. Mä en sitä tarpeeksi sitä korostaa. Ja tämän viikon toinen lämmin suositus lähtee Ylen suuntaan ja MS Romantik. Mä taas itse asiassa tänään katsoin, Mä oon yhden jakson ehtinyt itse katsoa. Ja <laughs> jollain tavalla tää on niinku, todella vahva suomalaisuus tässä sarjassa. Tää on siis tämmönen nelijaksonen sarjapätkä, joka sijoittuu klassiselle ruotsilaivalle Tai mä en oo ihan varma, onko ne mennyt ruotsia vai viroa, mutta kuitenkin laivalle. Ja tota, on perinteiset suomalaiset hahmot saatu sinne, on tää iskukeisari, on tää maisteri, joka niin sanotusti vähän kattelee siinä kaiken näköisiä ja on niinku ihan päällikkönä kertoa kaverille, että tosta lähtis toi ja tuolla on muuten hyvää kissaa ja... Mutta sitten kaikki ihan vähän kuitenkin niinku puolitiehen, mä tykkään... Mä en oo päässyt tässä vielä niinku sen pidemmälle kuin eka jaksoa, että mä en sinänsä voi hirveesti edes paljastaa tästä, koska mä en itekään tiiä. Sen lisäksi täällä on Suomen-Ruotsalaisia, on tämmöst Suomi-Ruotsin vastakkainasettelua Ja kaikki muutkin oikeastaan stereotyypit, mitä sä voit vaan kuvitella On se risteilyisä, semmonen pikkusen asia liian vakavasti ottava, ottava kaveri ja muut Lämmin suositus viikonloppu komedia Huom. Tää saattaa aiheuttaa myötä häpeä, semmonen riski tässä on Mutta MS Roma Romantic Korvantaa Yle Areenasta löytyy erittäin hyvä Elikkä nämä on mun suositukset tältä viikolta Interstellar Netflix elokuva ja sitten Yle Areenasta MS Romantic. Mälyön vetoa, että sä haluaisit kuulla totuuden. Oliks jotain? Joo, historiikki, naisten päivä, verran siis kahdeksas Ja tota, mä uskon ja toivon ja luotan siihen, että kovinkaan mun ei tiedä sitä, mikä tarinan taustalla kätkeytyy. Ja mä nyt tässä just tajun, että mun pitäisi varmaan itse säveltää näille historiikeille joku oma tausta musiikkinsa. Koska tota, näistä on tullu aika vakituinen osa meidän oliks jotain podcastia. Mun mielestä se on... Erittäin mielenkiinnasta, ja myöskin ne, jotka näitä on kuullut, niin tietää, että jollain tavalla myöskin hauskaa kertoo ja avata vähän niitä tapahtumia, joita näiden juhlapäivien erinäköisten muiden tota noin, niin sensaatioiden taakse kätkeytyy, koska moni ei niitä tiiä, ja sit se aina tuo vähän semmoista tausta Tausta vaikutusta sille päivälle, sitä osaa ehkä arvostaa vähän enemmän, kuin tietää, mikä se varsinainen tarina siellä taustalla on. Ja tota, tänään siis perjantaina, vaikka tämä nyt torstaajaksi onkin, niin mä luotan siihen, että ei kuitenkaan torstaina tuu Spotify, niin te kuuntelette tätä perjantaina eli naisten päivänä, niin mä nyt ajattelin tänään sitten kertoa naisten päivähistoriikin. Ja tota nyt kun mulla ei sitä varsinaista kappaletta tähän on niin olisiko mä me mennyt tällä terapia musalla sit aikaisemmin, niin mäpäs kaivan sen tähän näin. Ja ja mennään ihan suoraan historiinkin pariin tästä näin niinku vauhdista hypätään. Amerikan sosialistipuolueen julistuksen mukainen ensimmäinen Yhdysvaltain kansallinen naistenpäivä julistettiin olevan 28. helmikuuta 1909 vuoden 1908 vaatetyöläisten lakon kunniaksi. Tää on vale. Nimittäin todellinen ensimmäinen naisten päivä pohjautuu vasemmaisen keskään varhaiskaudella, jolloin englannin silloisen Britannian maakuntaan kuulunut Intia haki vielä omaa juttua. Siellä kuitenkin jo tuohon aikaan teatteria esiintyminen kukoistivat, ei ole yleisesti hyvinkään tunnettua, mutta alun perin tanssi tähtien kanssa ohjelman alkuperäinen versio koko toisin brittiläisestä Intiasta. Aivan kuten suomalaisessakin tanssi tähtien kanssa TV-ohjelmassa myös 1900 luvun alun brittiläisessä Intiassa ohjelman tuomaristo näytteli suurta roolia. Suomessa tunnetuin tuomari on varmasti Jorma Uotinen, ja ennen kaikkea hänen tämä ei huono sanonta. Monet luulee, että on Jorma oma keksintä, tällainen niin kuin iskulause, mutta ei, se tulee formaatin mukaan ja periytyy aina alkuperäisestä versiosta asti. Brittiläisessä Intiassa tosin puhuttiin hindiä, mutta koska se oli Britannian hallinnon alla, oli heillä sisäpiiriläppänä sanoa joitain ne sanoja silloin tällöin englanniksi. Ja ohjelmassa oli kierräs, Tuomari Abdul Kehara, jolla oli tapana antaa aina vähän liian hyviä arvosanoja jo heti ohjelman alusta. Hänen klassikkoliikkeensä oli kuitenkin pihdata arvosanaa kymmenen aina ohjelman finaaliin asti, joka pidettiin joka vuosi 8. maaliskuuta. Näin ollen tästä päivästä tuli kansan suussa naisten päivä, sillä näin Abdul aina kymppiarvosanansa jakoi. Ja tästä periytyy nykyinen juhlimamme. Naisten päivä, eli näisten päivä. Juuri näin ja tarina on kutakuinkin tosi. Rehellisyys on alastomuutta. Oliks jotain. Joo, ihan tosiaan jokaisesta vuosiluvusta en nyt mene takuuseen, mulle ei tässä nyt ihan kaikkia faktoja välttämättä ole pöydillä, mutta pääasiassa niin tarina on ainakin tosi tapahtumiin perustuva ja näin asiat on menneet. Mutta totta, mennään eteenpäin. Ohjelma-osion pari, jonka jokainen meidän vaki ja tietää. Että tämä on kiinalaiset uutiset, joten uutisista hyvää iltaa! Lähes 100 puhelinta varastettiin While She Sleepsin keikalla. Voisi melkein sanoa, että yleisö oli unessa. Avioerokohun keskellä oleva Toni Nieminen julkaisi paljon puhuvan kuvan. Puhuvia kuvia yleisesti kutsutaan kuitenkin videoiksi eikä tämä sellainen ollut. No, ajelen kumminkin kotiin. Nyt se on todellisuutta. Naapurit voivat päättää, että asuntosi puretaan tai lunastetaan, vaikka itse vastustaisit. Minä päätikin, että alakerrassa olevan asunnon voisi purkaa. Siinä kävi hieman hassusti. Suomen suurin kuvatarvit tapahtuma valtaa jälleen kaapelitehtaan. Olispa ainut, kenen korvataan kuulostaa jotenkin vahvasti pervolta kiertoilmasulta. Kuka sä oot, mikä mä oon ja oliks vielä jotain? Joo, joo, vielä olisi tossa yksi vitsi, mikä on aika kyllä omasta mielestäni. Hyvin klassikko kamaani, tota noin, tuutista tulossa ulos, mutta tota lopetetaan sit siihen. Tänään vähän tämmönen ehkä karvaan lyhyempi show, mä en tiedä onko se hyvä vai huono juttu, mutta tota mulla on itellä vähän kiireitä tässä. Niin, niin, niin ei, nyt ei ihan hirveästi mutta onhan tässä nyt jo viihdettä ollut. Ollu yhdelle päivälle ihan hyvin siinä mielessä. Ja myöskin varoituksen sanottakoon tässä vaiheessa, että mulla on toi perjantai-päivä aika kiireinen. Et katsotaan, esimerkiksi silloin tehdä show vai menekö se sitten lauantaille ja sitten taas kun tää Spotify-yskyi, niin menekö se sitten sunnuntaille, kun te päästätte sitä kuuntelemaan vai ehtiikö se tule lauantaina? Minä en tiedä. Enkä mä tiedä onko nyt teillekään niin väliä. Ehkä tää on vaan niinku mulle tämmönen oma juttu, mikä mua ärsyttää, kun nää tulee ihan miten sattuu ja ihan minä päivinä ja ihan minä kelloaikoina. Tuleekaan, kun mä yritän kuitenkin tässä niinku tehdä näitä ihan tälleen niinku kivasti ajallaan. Mutta tota, minkä sille sitten aina, aina voi ehkä. Tämä on myöskin semmonen jollain tapaa meillä, jokaiselle on elämäopetus, että suurempia voimia vastaan on turha taistella parempi vaan ne myötäillä tuulta. Mutta tota, viimeinen vitsi, jos mä vähän pohjustan, pohjustan sitä ennen kuin jokainen nyt hyppii mulle äänilinjoja pitkin, niin näin niin kuin naisten päivänä, tai siis naisten päivää edeltävänä päivänä, naisten päivänä aattona, niin mun mielestä on hyvä se vitsa olla miesten ja naisten suhteella, miesten stereotypilla, ja naisten päivänä, niin, niin, niin sano myöskin sen, että nyt kun naisten päivänä vähän pilkataan miehiä, niin niin niin, olkaa naiset varuillanne, kun tulee miesten päivä, niin on teidän vuoro saada osanne. Sanotakoon nyt vaikka näin, ja mitä mä tässä sen pidempään turhempaa lätin, se mennään suoraan tuohon vitsiä, ja sitä kautta sitten myöskin kesälomille, tai nyt ainakin iltalomille, sanotaan vaikka näin. Joo, vaihdetaan musiikin, että Timo heittää jonkun jajajan ja sitten tuota noin, niin erittäin hyvä vitsi, erittäin, erittäin hyvä. Yksi vitsi meni baariin. Voi vitsi, unohtuin lompakko kotiin, ja mä oon ihan kuiva. Oliks jotain? Ja näin tottakai, jotta me päästään tänne vitsien maailmaan, niin jälleen kerran terapiamusiikki on paikallaan. Ja mennään suoraan vitsiin. Mies on näin baarissa bissellä, ja siinä alkaa olla niin sanottu iso jako käsillä, eli pilkun aika. No, mies näkee siinä sitten viehättävän damin ja menee sanomaan moi. Moi, mikä sun nimi on, vastaa daami? Mä oon Janne, kuka sä oot? Mä oon Julia, pitäskö meidän lähtee meille? Ehdottaa Julia ja tottakai Janne siitä sitten lähtee mukaan. He menevät siitä taksiin ja taksilla Julian kämpille ja siinä sitten laittavat hieman romanttista musiikkia soimaan ja ottavat vielä yhdet lonkerot illan päätteeksi. Samalla Janne huomaa hyllyssä miehenkuva. Onks toi sun veli? Kysyy Janne ja Juli vastaa, että ei, hölmö. No, onks se sun mies? Ei. Okei, okay, no sit sen, on, sit sen on pakko olla sun poikaystävä. Voi helvetti, mä arvasin tän! Sä olit niin. No, voi vitsi. Se oot kyllä höpö, vastaa Julia. Ei se ole mikään mun poikaystävä. Se on minä ennen mun leikkausta. Joo, jatketaan. Jatketaan tästä. Meikäläisen puolesta, morries! Lisää tätä ja muita sirkusuja Instagramissa, Arikooma, Official. Uusi oliksi jotain podcast-jakso jokaisena arkipäivänä Spotifyssa?